Du lytter til Radio 24-7. Den originale Radio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, for så er det blevet mandag og dermed tid til endnu en omgang Q&A, Danmarks eneste erklæret holdningssporne mediemagasin. Mit navn er Henrik Fortrup, og ved min side står som altid min trofaste makker Mikkel Andersen. Efter fattige evne har vi også i denne uge forsøgt at sammensætte et program, der håber vi både underholder og giver anledning til refleksion over tendenserne i den danske medieverden. Lige om lidt, der skal vi se på, hvorfor DR er meget modvillige til at rette faktuel fejl, når de er indgået i en pro-EU-sammenhæng. Det er i hvert fald det indtryk, som Enhedslistens EU-ordfører har på baggrund af en aktuel kontrovers med DR. Er det udtryk for en general mediebias til fordel for EU? Vi tager diskussionen mellem Søren Søndergaard og den ansvarlige fra Danmarks Radio. Og som om vi ikke bliver i statsradiofonien, for under store fanfare har Danmarks Radio sat et nyt, ambitiøst litteraturprogram med stand-up-komikeren Mik Øendal i værtsrollen. Det initiativ har allerede afstedkommet mere end et løftet øjenbryn hos spinatfuglene rundt omkring. For hvad er det nu for en uskik det her med at bringe litteraturdækningen væk fra de indforståede ekspertcirkler? Vi får besøg af politikens tv-redaktør Henrik Palle, der har været kritisk, men også fået klar besked fra Danmarks Radio. Ved du hvad Henrik Palle, vi laver, laver slet ikke det her program til dig. Henrik Palle tager diskussionen med dal programmets redaktør. Og til sidst i programmet, der skal vi runde Nationen. bladets forkedrede kanal til folkedybet. Det gode selskabs og de gode meningers yndlingservation. Men nu bliver der endnu mere farves over, for nu bliver Nationen til tv. Randestens TV, vi spørger. Thomas Harder, der er daglig redaktør for Nationen. Du lytter til Radio 24-7. Men vi indleder med noget så usædvanligt som en beklagelse af en beklagelse, eller skulle vi sige et dementi af et dementi. For... Lad, os, lad os sige, hvem der, hvem der er hovedrolleindehaverne i det her noget bizarre optræden, Fordi på den ene side har vi her herunder Bladets tidligere chefredaktør, Ben Falbert, og på den anden side vores glimrende kollega her på stationen, Jarl Kortua. Og det hele startede i går, da Ben Falbert, tidligere chefredaktør på Bladet i Netop Bladet, skrev om bemeldte Jarl Kortua, som han jo ikke kaldte en brælderfør. Øh, Falbert skrev, at er ved siden af sine radio- og tv-programmer blevet folketingskandidat for Venstre, og den position udnytter han til det yderste med skænger synspunkter for at blive offentligt kendt. Jal du mener, det er faktuelt forkert det her. Ikke det der med, at du er brallerøv. Det Nej, ja, det, det, det, det, det, det, det må det. være en kændskærning. Ja, ja, det er en ja. men, <laughs> men, men det andet. <laughs> det andet. Ja, jeg, jeg er jo ikke blevet spurgt i 10 år, jeg har heller ikke selv henvendt mig, så den jeg vil sige, ry rygtet om, at jeg skulle gå ind i politik, er stærkt overdrevet. Men Faldberg, at, Faldberg, skriver, Faldberg skriver, at, du, at det er rigtigt. Det er forkert. Det er falsk Og det gjorde du ekstrabladet opmærksom på i går. Ja, med det samme. Og du får så ekstra ekstrabladets tilsavn om, at der vil komme et... Det er 10 i dag ikke sandt? Ja. Jeg var i kontakt med både Ben Falbert og Poul Madsen. Ja, og så kommer der jo faktisk også et dementi i dagens ekstrablad. der står under den lille rettelse, Jal er ikke kandidat. Jeg beklager, at jeg i går fejlagtigt anbragte du er i gabestokken som Venstre Folketingskandidat. Så vidt er det ikke kommet, selvom han i stigende omfang udtaler sig, som om han var politiker, ikke i Agtheater. Og der er så underskrevet af en Men så er vel godt, Jarl? Bortset for det, at jeg jo passer mit arbejde, jeg skal jo være opinionsstander, jeg skal have markante meninger, det har jeg gjort de sidste 6,5 år, og jeg skriver også opinionsstof i Berlingske, så det er jo mit arbejde. Men er det forstået rigtigt, at da du læser Falberts dementi af hans egen oplysning fra i går, så er du ikke tilfreds, så kræver du yderligere dementi? Nej, jeg har bare et indtryk af, at at, at, at at det var ikke det, som jeg var blevet stillet i øjnene. Altså, at nu, nu, nu fremstår det som om, at det er min skyld, at, øh, at han har nået frem til den beslutning, at, at jeg skulle være folketingskendtagen. Og det var, det var ikke helt det, jeg havde regnet med. Men du, og du får faktisk en vilje, fordi øh, nu kan jeg læse på Twitter her til formiddag, at øh, der kommer et dementi yderligere i avisen i morgen, fordi Paul Madsen, der jo er Falberts efterfølger, som chefredaktør på, på, på Eksterbadet, han skriver til dig i et tweet, vind en, be, en fejl bragte vi det forkerte dementi i Ekstrabladet i dag, nemlig Falberts eget. Og Falbert er ikke en mand, skriver på en massen, Falbert er ikke en mand, der beklager fejl. Det er jeg. Og det rigtige ser sådan her ud og bliver bragt i morgen. Og så får vi så på en massen at vide, hvad det er for et dementi, der kommer i morgen. Og det er så, at, at, at falber skriver, at du er folketingskandidat for Venstre. Det er ikke korrekt. Og du oplyser, at han ingen som helst planer har i den retning. Og der var jo på et, et, et, et tidspunkt hvor jeg var lidt i tvivl om hvem der var, egentlig var chefredaktør på på Ekstra Bladet. Var det Bent Faldbort eller var det Paul Madsen? Og du kan jeg jo så se i morgen at det er altså øh, Paul Madsen der er chefredaktør på på Ekstra Bladet. Det er nu, jo godt at vide, kan man sige. Ja, det kan man sige, men, men, men nu får du så din vilje Jarl, men, men vil du kunne forstå, at så der sidder en eller anden derude og tænker, hør nu lige her. Altså her er der en mand der stikker snuden frem Jarl Kort, du er. og så lige så snart tingene er lidt upræcis formuleret, så er så er jeg ikke i ét, men der skal der hele to dementier til før til Jamen altså, ja, men altså, sand er jo, det er jo en, en kendskærning, at jeg ikke er folketingskandidat. Det er for, for, for, det, for det første. Ja, det er jo i fald, jo også. Øh, ja, men, men det er jo med, at, at det med, øh, øh, at det er fordi, jeg passer mit arbejde at årsagen til, at han skriver det, det er, fordi jeg passer mit arbejde og, og siger ting og sager om, øh, om, om, om, om, om alt muligt. Det er det, jeg har, får min løn for her på, på, på 24-7 år. Jeg får også et honorar for Bergenske. Så det synes jeg er jo lidt mærkeligt. Altså, at, at det skulle lige pludselig være min skyld, at han <går> når frem til den forkerte konklusion. Man, man kunne måske også, hvis man var en lille sådan motivanalytisk indstillet, kigge lidt på, hvad det er, på en massen skriver. Det er, at det ikke er en mand, der beklager fejl, men det er han. Og det må man jo sige, det er jo en, hvis vi skal være ærlig, en pæn måde at holde ham lidt ud i strakdarm på, er det ikke det? Jo, jo det må man jo sige. Altså, jeg, er jo, jeg er jo bare glad for at konstatere, at, at, at, at, at og jeg skriver vel egentlig et sted pressehistorie med at få to dementier, eller hvad man skulle kalde det, to dage træk i ekstrabladet på side to, så det er da egentlig meget godt tilfreds. Ja, og som en slags sidegevinst får vi så alle sammen lov at opleve, en nuværende serfrodaktør ofte en end tidligere. Det skal heller ikke være dag. Øh, men altså, sådan er det og det bliver jo så spændende at se, hvad, hvad Ben Falber skriver i sin Gabestok på næste søndag om, om, om mig. Øh, eller, eller hvem der nu skal. Han udnævner til Folketingskandidat, eller hvad vil jeg. Du lytter til Radio 247. Den 2. november 2007 var der et stort et indslag i TV-avisen om Europol, samt efterfølgende en nyhedsartikel om samme emne. Historien var, at dansk politi ved grænsen indtil den 1. november 2017 havde søgt i Europols databaser flere hundrede gange dagligt via blandt andet en app på deres mobiltelefon. Men det var slut nu. Problemet var imidlertid, at historien var forkert. Dansk politi har aldrig kunnet søge direkte i Europols databaser via deres mobiltelefon. Og det gjorde enhedslisten så Danmarks Radio opmærksom på. Men, nyhedschef Thomas Falbe ude fra Danmarks Radio, hvorfor skulle der gå mere end et halvt år, før I rettede den her beviseligt forkerte oplysning? Jeg skal måske lige rette min kære medvært, for han sagde, at det var i 2007, at indslaget blev bragt. Det er jo trods alt i, i 2017. Men, men der gik et halvt år. Hvorfor det? Ja, det, det synes jeg sådan set også er, er skidt, men nu er jeg sagen jo, at der går øh, to måneder fra, indslaget blev bragt i november til øh, frem i januar, hvor vi blev gjort opmærksom på den her fejl ved en henvendelse fra indedslisten. Øh, og det, der ligger til grund for, øh, for det, udsagn og den vinkel i TV-avisen, var sådan set øh, oplysninger fra politiet og fra en højstående øh, politieinstruktør, som fortæller os, at det sådan, det foregår ved grænsen. Det, der er sagen bare er, som, øh, som nu er blevet konstateret, som vi har rettet efter, har brugt noget tid på at få et præcist svar ud af justitsministeriet som vi har måttet opgive, det er, at det, den politiinspektør, og politimanden ved grænsen fortæller os, var forkert. Men hvorfor det? Skal... Nemlig, nemlig at, øh, at politiet kunne søge i pås øh, register direkte fra en mobiltelefon. Det kunne de ikke. Det kunne de fra en computer i et kontor ved grænsen. Og det er jo den mulighed, der er ophørt nu. Men øh, vi har sådan set brugt tiden på at finde ud af, hvad der var op i ned af det. Var det rigtigt, hvad politimanden sagde? Eller det svarer vi så ikke, kunne få ud af justitsministeriet. Og det viser sig nu, også efter at vi har kontaktet politimanden igen, at han har troet sit udsagn tilbage og sagt, at han øh, jeg har sagt noget til tv som øh, var forkert, og efterfølgende så har vi så været inde og præsitere øh, den oplysning og ret den fejl. Søren Søndergaard, EU-ordfører for Enhedslisten. Du er også med på en telefon. Det var jeg i Enhedslisten, ja. der gjorde DR opmærksom på fejlen. Den var baseret på de oplysninger, som de havde fået fra relevante myndigheder, og den er i øvrigt også blevet rettet. Hvad er det egentlig, der er problemet i den her sag? Jamen altså, problemet er jo to ting. Altså for det første, som vi selv gør opmærksom på, at der, der går meget, meget, meget lang tid, før man retter fejlen. Det andet hovedproblem, det er, at Danmarks Radio, når det gælder EU-spørgsmål, blind baserer sig på såkaldte eksperter, og åbenbart ikke selv har den tilstrækkelige viden om emnet. Øhm, det, det har vi jo set på mange områder, altså... De gange, hvor Danmarks Radio har præsenteret eksperter fra den såkaldte tænketank Europa, uden at gøre opmærksom på alle de store finansfirmaer, som understøtter den tænketank, og det er en pro-EU-tænketank, er jo Og hvordan kan det være, at man ikke har en kapacitet, hvor man selv kan gennemskue, det er jo trods alt derfor, vi har et public service-medie, at man selv kan gennemskue her et eller andet galt. Det var jo så derfor, at, at, at vi så spurgte justitsministeren og fik et meget klart svar, der blev indlægt med ordene, det er ikke korrekt. Og så, så tænker man jo, så må det være oplagt, og det var altså i december, den 13. december, så tænker man, så må det jo være oplagt, at Danmarks Radio så går ind i sagen, fordi så har de en... En, en såkaldt ekspert, en politimand, som siger et, så har de justitsministeriet, som siger, det er ikke korrekt. Der ligger jo en fantastisk journalistisk historie der. Men, men altså, må jeg ikke lige sende den videre til Falbe, så altså, står, står Søren Søndergaards ord til trone, så bringer I indslaget i den 2. november 2017. I slutningen af 2017, der kommer der et svar fra justitsministeriet, hvor det højt og tydeligt står, det er forkert det her. Så spørger jeg lige igen, hvorfor går der så helt hen til maj måned, før I retter det? Altså, sagen er, som jeg lige prøver at redegøre for at tidligere, vi får en henvendelse den, den 9. januar, i form af en klage fra Søren Søndergaard, som vi så går i gang med at behandle. Det gør vi ved at forsøge at få et klart svar ud fra Justitsministeriet. Det går der sådan set to måneder med, hvor vi ikke får noget. Men det klare svar kom jo allerede det klare svar kom jo i december måned. Nu, nu redegører jeg lige for, hvad sagsgangen er her i, i den del af butikken. Søren Søndergaard henvender sig selv til Justitsministeriet og har en som folketingsmiddel med mulighed faktisk for at få et svar fra justitsministeriet, øh, som han får. Øh, det ligger noget længere frem, Det ligger flere måneder senere fremme. Og lige så snart det er klart, øh, så er det jo, at vi tager færre og faktisk forsøger at få, øh, få rettet op, for øh, politimanden også til at trække sine udtalelser tilbage, hvor efter lige snart det foreligger, så retter vi. Vi har jo ikke nogen intention om at bringe forkerte oplysninger. Der har simpelthen bare været tvivl om, hvad der var korrekt her. Og indtil da, ja, er... der har det været... Både på grænsen, som vores optagelser viser, politifolk, der viser deres telefon, siger, at her kan de søge direkte i Eurogrups database til sammen med de andre arkiver. En højstående politimand, som bekræfter og siger, at det er det, de gør. Den mulighed, som nu forsvinder per 3. november 2017. Så indtil da, der står det sådan set til trone og to udsagn over for hinanden, hvor vi simpelthen ikke kan få et klart svar på, hvad der er korrekt. Ingen politikemand altså efter justitsministeriet var endte sagen trækker sin udtalelse tilbage og så retter vi med det samme. Søren Søndergaard. M ja, må jeg ikke altså, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, den 13. september er der et svar fra justitsministeren, som siger det er ikke korrekt, det udsagn der har været i Danmarks radio. Så indgiver vi en klage, hvor vi henviser til det svar, den bliver... vores klage bliver så afvist. Den 16. april der har man udsagnet fra justitsministeriet udsagnet om, at det er ikke korrekt. Hvorfor? Altså, det er jo helt underligt, at man rent journalistisk ikke tænker, det var da underligt. Vi har en politimand, som påstår et, nede ved grænsen, siger man, og så har vi Justitsministeriet, som siger noget andet. Godt, vi går ind og laver en journalistisk dækning af, hvad op og ned af den her historie. I stedet for, så afviser man vores klage, siger, der er ikke noget at komme efter. Man har en overskrift, der hedder TV-avisen brød ikke eksisterende med, med både ikke-etiketreglerne, trods Justitsministeriets afvisninger og oplysninger. Det, det, er jo, det er jo helt uforståeligt. Så spørger vi endnu en gang Justitsministeren, øh, og så får vi endnu et svar, og derefter øh, kommer man så til besindelse i Danmarks Radio. Og jeg synes simpelthen, der er noget galt i, at for at få ting, som er åbenlyst forkerte i Danmarks Radio, åbenlyst forkerte, så skal man altså være folketingsmedlem og have to svar, fra Justitsministeriet, der foregår åbenbart ikke nogen selvstændig journalistisk dækning i Danmarks Radio, for havde der været en selvstændig journalistisk dækning, så havde man allerede første gang, man blev gjort opmærksom på det her problem, kunne gennemskue, at her var der tale om, at man havde begået en fejl, og så havde man rettet. Okay, lad os, lige, lad os lige prøve at drive diskussionen lidt videre, fordi, øh, Falbe, det som Søren og Søndergaard jo antyder er, at når I er så, hvad skal man sige, langsomme i denne her sag, så hænger det sammen med en bias til fordel for EU. Hvad siger du til den beskyldning? For det er jo en beskyldning. Og vel også en alvorlig beskyldning, når den rettes mod Danmarks radio. Jamen, det, det har jeg meget svært ved at genkende. Og nu havde jeg også den overbevisning, at vi diskuterede en, en helt konkret sag her, som handler om, hvorvidt vi i et indslag har fortalt, at politiet kunne søge i Europols database via deres mobiltelefon ved grænsen. Det kunne de ikke. Det kunne de gøre i en fra en computer ved grænsen. Og det var den mulighed, der ophørte dagen efter. Det er det, den her sag konkret. Og... Jo, men Søndergaard det er siger at bare... det er udtryk for noget, for noget større og bredere, ikke? Ja, men det har jeg meget svært ved at genkende. Altså vores opgave er så ikke at tage parti på hverken det ene eller andet, men at forsøge at... Vi skal jo i virkeligheden så godt og præcis, som vi kan fra begge de synspunkter, der må gælde i det her spektrum også når det gælder EU. At vi skal have en særlig EU-positiv bias, det kan jeg simpelthen ikke få øje på, lige såvel som vi ikke har en særlig EU-kritisk bias. Den skal gerne ligge lige præcis midt imellem. Og så er det jo også sådan, at når man bruger eksperter, så er det ikke et udtryk for, her i det her tilfælde at det en holdstående politibutjent, som må formodes at vide, hvordan tingene foregår rent praktisk. Så så kan man selvfølgelig kritisere os for ikke at være ekstra grundig og ekstra kritisk og også gå hans øh, udsavn efter en ekstra gang. Men det gælder også alle mulige andre eksperter, at øh, der er op til en vis grænse, hvor deres øh, udsagn også må stå til trone, og så må de selv tage ansvar for, hvad oh, de egentlig det udlægte, som, en, som en, en særlig bias i den ene eller anden retning Og Nu skal jeg, jeg oprøve at falde, men når Justitsministeriet sort på vis skriver, det her det er det forkert, så er der jo ikke så meget raflom Ja, det tror jeg lige, vi skal gå efter en gang ind. Jeg tror, Søren Søndergaard vil give mig ret i, at det har taget meget lang tid at få et klart svar ud af justitsministeriet, som vi sådan set forsøgte at få det øjeblik, vi bliver bliver mødt med en klage over et indslag, som vi gjorde øh, den 9. januar, hvor Søren Søndergaard henvender sig til vores øh, redaktør Jesper Thermansen for, øh, for at se at Så sig. Søren, Søren Søndergaard, jeg vil, jeg vil måske høre dig, fordi det virker lidt som om, at, at, under, neden, at din, din, under den specifikke kritik mod det nævnte indslag her, altså der er der en mere generel systemisk kritik mod, mod medierne, og måske også Danmarks Radio specifikt i det her tilfælde, for at, og ligesom at promovere den her angivelige øh, pro-EU-basis. Men, men er der egentlig belæg for det i de konkrete hændelsesforløb? Hallo? Har vi mistet Søren Søndergaard? han sidder også helt nede i Hamburg, så det er jo også store afstande, vi taler om her. Okay. Jamen, i så fald så tror jeg, at vi lægger det her indslag ned. Thomas Falve, du fik på grund af tekniske problemer det sidste ord. Du skal have tak, fordi du medvirkede. medvirket. Du lytter til Radio 24 /7. Da ja, vi kontaktede Danmarks Radio for at få en medvirkende til forrige indslag om øh, det her øh, EU-problemer, som øh, indsatsen havde gjort opmærksom på, så sagde deres pressetalsmand let opgivende, at han da virkelig havde håbet, at vi ikke skrev, fordi vi ville lave en negativ historie, hvilket vi så gjorde, men derimod fordi vi ville lave noget om en uventet succes, nemlig programmet Øendal og de store forfattere. Og jo mere vi tænkte over det, så slog det os, at det faktisk var en ret god idé. For sjældent er en udsendelse blevet så nådesløst kritiseret, inden første afsnit overhovedet er blevet sendt. Men nu er de første udgaver blevet sendt. Ja, og vi har fået besøg af Henrik Palle, tv-redaktør, mener du kalder dig, over på. Øh... Det er din titel, der skal ikke være noget der. Øh, TV-redaktør på, på Dagbladet Politiken, og du har. I hvert fald set det første afsnit, jeg går også ud fra, at du har set de, de to I hvert fald det første afsnit, fordi det øh, anmeldte du i politikken og sablede det ned. Hvad er problemet med Øendal og litteraturprogrammerne der? Til, der var jeg en af dem, der sagde, giv nu det her en chance. Jeg skrev et langt forskræb i søndagsavisen inden, hvor jeg sagde, jamen det kan da godt være, det giver mening at kaste kortene op i luften og se, hvordan de lander på en ny måde. Men der så så det så var det, at øh, jeg ligesom ikke rigtig synes, der var så stor grund til at, at have komediens maske på længere. Fordi det er, altså, det er underligt gammeldags, ikke? Det siger det, det er Mikk Øendal og de store forfattere, og så er det de mest fladpandede, indlysende forfatterskaber, man tager frem. Men det er ikke engang forfatterskaberne, det er menneskene. Det er sådan, se den store person, se den sjove hos Andersen, se den øh, fordrukne, forrøgte to i dit liv, sådan, se onkel Danny. Altså... Der, bliver, der, der kommer ikke en eneste ny ting på bordet i det her, og så samtidig går man altså sådan rent litteraturformidlingsmæssigt tilbage til det, man kalder for den biografiske litteraturformidling, hvor at alt, hvad der har med forfatteren at gøre, det er sådan set det, vi interesserer os for. Og så, så, så er litteraturen det er bare sådan en underlig afledt øh, ting i forhold til forfatterens liv og levende. Og det, synes jeg sådan set, er, er noget underligt pjat, også fordi man skulle jo meget gerne få folk til at interessere sig for litteraturen. Så kunne man jo give prøver på den her store litteratur. Øh, altså, i, st i stedet for at lave sådan noget underligt øh, dukketeater, hvor hos Andersen render rundt, der er en kloven, og Dan Torell, øh, lyder som Dan i Andreas Andrés skikkelse, så er det, det bliver litteraturformidling uden særlig meget litteratur i en... Sådan en øh, ramme. Nu skal I høre børn H.C. Andersen, han kom fra fattig i går, ikke? Og vi ville selvfølgelig gerne have haft øh, Mikke øh, programmets vært til at, at forklare, hvorfor han mener, han er det rigtige til, til, til, til vært til det her program. Det ville han ikke, fordi som han jo ganske rigtigt sagde, det er jo ikke ham, der har besluttet, at han skulle være vært. Det har du til gengæld været med til, Mette Offenberg, at du er øh, den er ansvarlig for øh, det her program, og, og du gjorde noget så øh, usædvanligt, som i virkeligheden at svare på en anmeldelse, fordi da Henrik Palle havde haft sine udgivelser i politikken om det første program, så svarede du ham også i politikken, at øh, det tog I ganske roligt, fordi det her program er slet ikke lavet til typer som Henrik Palle. Hvordan skal man forstå det? Nej. Ja. Jamen, det skal man forstå sådan, at øh, vi har prøvet at brede øh, litteraturen ud så den også kommer helt almindelige mennesker med. Altså alle dem, som er forudsøgningsløbige, eller mere eller mindre forudsøgningsløbige, i forhold til øh, at gå i krig med de her store danske forfattere. Og det er det, vi har forsøgt, dels med valget af Mekøenberg, men også med den måde, vi, vi uh, formidler uh, budskaberne på, og viden om de her forfattere. Øh, og der, der er, hvad jeg nævnte, der siger, hvad det hedder, at, at det er fladt. Altså, vi lægger os jo op af nogle, nogle uh, tv som vi har kunnet til at fungere tidligere. Altså, den vi lavede historien om Danmark det er i samme afdeling, der er stået for den, øh, så brugte de her greb til at fortælle øh, nogle historier om den danske historie, som øh, måske, hvis vi havde formidlet det af traditionel vej, nok ikke havde trukket særlig mange serier til. Øh, men det gjorde historien om Danmark faktisk, det er samme med store danske videnskabsfolk, som også lægger sig op på den her tradition med at bruge dramatiseringer om, om de øh, centrale figurer, som, som programmen handler om. Det er samme her i øh, forfatterne. Øh, vi bruger dramatiseringerne ved, øh, om forfatterne til at skabe en interesse om dem og deres person, og dermed om deres litteratur. Det er i hvert fald visionen. Men, men Pall, du, du, altså din kritik den går meget netop på, at det her det er, sådan, ligesom er en forsimplet og, og, og hvad man kan sige, reduktionistisk tilgang til de her forfattere deres forfatterskaber. Men, men, men er der ikke en ret legitim pointe, at hvis du skal sende på det, hvis du skal sende på hovedkanalen, så er det selvfølgelig et spørgsmål om at vække begejstring og netop målrette det efter folk, der måske ikke er så meget inde i, hvad kan man sige, nyere dansk poesi eller litteraturhistorie eller andre ting. Der skal du netop på en eller anden måde sige, jam prøv at høre, har den spændende historie om Dan Tyrell, den spændende historie om H.C. Andersen, og så på en eller anden måde, ligesom forsøge at sige, har en indgangsvinkel, så må I jo naturligvis selv, ud over de 28 minutter, som man har til, til hver enkelt program, så må man prøve at fordybe sig i forfatterskabet på egen hånd. Jeg mener, at det var en pointe med historien, fordi at der formidler man historien, jeg mener, det var en med videnskabsfolkene, fordi der kunne du give adgang til nogle idéer, som de her mennesker kunne få lov til at forklare. Men her der vælger du for det første en håndfuld forfatterskaber, som det er stort set umuligt at komme igennem det danske skolesystem, uden at stifte bekendskab bekendtskab med. Du kan ikke komme til 9. klasse uden at kende H.C. Andersen, uden at kende Tove Ditlevsen, alle de her. Men, men det er jo ikke litteraturen, så er det historien om dem, som ikke rigtig har noget med litteraturen at gøre, så kan det være den der øh, gulleruds, eller hvad det hedder... Øh, drægeringsmodellen, som man altid har sagt, det er public service, at hvis vi kommer lidt sukker på, så vil folk nok begynde at interessere sig for det. Men det, altså du må om, det, det tror jeg ja. ikke rigtigt på. Jeg kan ikke fordi... forestille mig, at, at, at, at når folk, de så har set en eller anden mindre skabagtig rendering af H.C. Andersen, så fiser de ned og låner OT. Øh, fordi de kender jo alle sammen den grejmelding, som der blev talt om i forvejen. Med et det skal du lige have lejlighed til at svare på. Jeg vil bare sige, at vi kan jo se på, på de henvendelser. Det er ikke for de henvendelser, vi får fra, fra dem, der ser programmet. Er langt hen ad vejen, langt, langt, langt til fleste, er virkelig begejstret. Og det er samme vi får, vi får henvendelser fra lærere, som, som nu siger, at vi kan bruge de her programmer i uh, vores undervisning, og har brugt programmerne allerede i undervisningen, og endelig kan vi komme igennem til de her unger, som har så mange tilbud og så mange muligheder for, hvad de skal se, og hvad de skal lytte til, og hvad de skal interessere sig for. Så det her er faktisk en vej ind. Og man kan bare se, altså, for det første har DR jo masser af programmer om litteratur. Så senere 3, der, så fik vores skyndighed, så på v faktisk, blikkenprisen med at få det uh, og litteratur Så det er ikke, fordi det ikke findes på er skindt, I gennemsnit har uh, de her programmer bare på Flow TV, altså gamle gammeldags fjernsynstolen, haft uh, i sine 260.000 seere. Det er sådan ikke halv eksempel til programmer om litteratur. Det er helt Men det er jo der at folk founder og social. Og det er netop så, så det der med at det ikke er bredt ud og man ikke tror på det. Det synes jeg fandt rent faktisk viser at, at, at folk ser det faktisk. Men det jeg vil gerne lige jeg vil gerne spørge dig. Du, du er selv ind på at der er også skal vi kalde det smallere uh, litteraturprogrammer på uh, på Danmarks radio blandt andet på P1. Men jeg taler vi altså DR1, den store brede folkelige DR TV-kanal. Og og det som i jo også er blevet kritiseret for, det er at vælge en vært der nærmest gør en dyd ud af, at han ikke har forstand på det, han skal formidle. Vil du kunne forstå, at der er nogen, der tænker, at det er lidt specielt? Ja. Altså, jeg vil faktisk sige, at, at uh, Mikkel dag er faktisk uh, mere end langt de fleste så Han læser en 6-12 ud om året, så det vil sige, at han er fuldstændig, uh, hvad det hedder, ikke slet ikke kender til litteratur. Så jeg synes faktisk, at omtagen af de her programmer, er, at han bliver gjort til fuldstændig uhyheder, når vi er to. Det vil jeg godt lige korrigere. Det er han bare overhovedet ikke. Nej, men han krukker fandme med det, så det vil noget i udsendelsen. Han krukker med, at han har hørt om vangede billeder af navn. Han går rundt og taler om, at han ikke læser nok bøger. At du så kan som insider fortælle mig, at han i virkeligheden faktisk sidder og læser prost hver anden onsdag sammen med en hel masse andre. Det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget, når han helt bevidst poserer som idiot. Mette Offenbar. Nu skal det jo være så stor Hvad det hedder, det er han en her i, i, der, eller i programmerne. Det er blevet seerne, <løseren> det er blevet seerne igen. Øh, alle de her eksperter, som vi bruger os benytter os af, de er bedste bedste eksperter, at vi bruger ham til at binde sammen, øh, binde programmerne sammen med til at binde alt det her Øh, sammen med, så vi får et, øh, et, et, nogle rigtig gode programmer, synes jeg. Jeg kan ikke ikke, at du synes, at, at, at, at den måde at bliver fremstillet på at blive dumme. Det er i hvert fald ikke Nå, det, det er sådan, det kommer, virker, hvad jeg må indrømme, ikke? Men, men Henrik Æh, Palle, jeg, jeg vil godt spørge, ja, spørge dig... Altså, ja, altså, det, øh, det er nok smag af ja, ja, ja. ja, Henrik Palle, jeg vil godt lige prøve, prøve at spørge... Altså det, det virker som, også store dele af den kritik, der har været rejst af programmet, og måske også noget af det, som man læser både på og mellem linjerne i din kritik, jamen det er, at det, man efterspørger, er dybest set et... Et, et indlæg, der tager for eksempel, du siger, at man mangler øh, at inddrage nykritikens fokusering på at læse teksten og kun den, øh, og, og forskellige andre ting, øh, men, men, men er det, man gerne vil have, ikke dybest set et program, som Politiken Plus-segmentet godt kan lide, hvor vi har Josefine Klog Klogart og I Michael, der sidder og diskuterer sammen om hele Helles øh, ny roman? Ej, helt ærligt, du skulle da få dig en større lejlighed med alle de fordomme, du kan få presset ind i en sætning. Altså, når jeg skrev det der, så var det faktisk en længere redegørelse for, hvad, hvilket litteratursyn programmet promenerede. Jeg sagde ikke, at man skulle undervise kritikhistorie i den bedste sendetid. Det, jeg har brokket mig over, det er, for det okay, første, jeg synes... Det er, at... man... Lad lige tale ud. At det er et reduktivt okay. litteratursyn, fordi man går ud fra den store forfatter, som producerer det store værk. Det er en meget, meget gammeldags og oh. forsimplet måde, men nu forstår jeg så på min gamle gymnasiekammerat med det, at uh, man er af, at det skal gå godt i anden klasse, så held og lykke med det. Men, men jeg synes måske godt, at man kunne have valgt nogle forfatterskaber, som var lidt mere interessante. Jeg taler ikke om Josefine Klogar eller sådan noget, men, men altså, hvad med en Klaus Rifberg, hvad med en Peter Seba? hvad med nogle af dem, der ikke er så forsinket kanoniseret, men som er interessante, hvor folk rent faktisk så kunne få en, en literær oplevelse, der ville ligge uden for det, de havde fået i folkeskolen. Altså de der såkaldt almindelige mennesker, som jo må formodes at kende til Karen Bliksen, til Dan Torell, til Johannes V. Jensen, fordi de alle sammen er en del af pensum. Altså, hvorfor ikke bare gå lige en lille smule uden for Alfarvej? Jeg taler ikke om, at folk skal sidde og lave læsekreds og læse Rilke, efter at de har, har set noget i den bedste sendetid overhovedet. Men man kunne godt forestille sig en vision, der var lidt større end at finde de allermest læste forfatterskaber, og så formidle dem på en måde, der var en lille smule mere børnehave-agtig end det tilfælde her. Mette Offenberg, I kunne godt være gået lidt uden for alfar, I, I forhold til, hvad for nogle forfattere, som I vælger at fokusere på i udsendelsestrækken? Det kunne vi da sige godt. Altså, vi starter bare et sted. Vi starter med de her seks forfattere, øh, også af den grund, at rigtig mange kender til dem i forvejen, så det er en, øh, hvad som har hørt om dem, men måske kender mindre til deres litteratur. Og jeg vil bare sige til det, altså for det første læsekred, ja, vi har et samarbejde med 13 biblioteker, Øh, om at, hvad det er jo omkring de her øh, forfatter, og vi har øh, rigtig mange andre øh, øh, biblioteker øh, bruger den her anvendelse til faktisk at gøre opmærksom på de her store danske forfatter. Og så i forhold til det den sygden med hvad det hedder, øh, at det ikke skærper opmærksomheden eller, eller interessen, at inden vi fik i gang med programmerne, vi nogle af dem til øh, nogle repræsentative udsnit af danske værker og 87 procent af dem mener, at de lærte øh, mere om forfatteren, som de ikke vidste i forvejen. Så altså, jeg tror, at du snakker fra et økokammer, når du siger, som du gør. Der er måske nogen, der ikke har været lige så godt efter timerne, øh, som du har, eller at, at moderne undervisning måske ikke er så meget i med de her danske forfatter, det ved jeg. Men, men prøv men her, her med, altså, med, er jeg godt lige jeg vil godt lige udfordre ja. det, vi talte om før, altså det her med valget af verden. Og, og vi, vi tror at alle er enige om, at når det er på DR1, så, så, skal, det bredt, så skal der være tale om en bred og, og, og let forståelig formidling. Men nu siger du ganske vist, at Mikk læser seks bøger, men jeg husker, da I lancerede ham som vært, der, der var formuleringen noget i retning af, at mit Øendal har det, som danskerne har det mest. De læser ikke så mange bøger. Og, og, og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, kunne du forestille dig, at man lavede et program om, skal vi sige, dansk politik, erhvervsliv, hvor, hvor, hvor, hvor hele konceptet bestod i at verden krukkede med, at han ikke havde særlig meget forstand på enten politik eller erhvervsliv, inden han blev sat til at være vært for det? Det kommer an på indgangsingen, men vel vel emnet for men heller selv at kan sige nyhedsværter altså nu fortæller jeg måske noget nu går jeg ind i kuliden, og måske er I ikke forberedt på den men eh øh, nyhedsværter ved jo heller ikke alt om det de sidder og, og formidler videre til øh, til seerne. Æh, det er jo det er jo de journalister vi har en, øh, det har vi også det der, det men, der men, her, men, her, forfælde, jeg, jeg vil mig spørge Vi har et politisk program på på DR. I vil gerne formidle politik. Og kunne man så forestille jer, at I kiggede ud og sagde, at verden, vi har valgt, øh, har egentlig ikke særlig meget forstand på politik. Men nu skal han formidle det for jer. Eller hun. Eller hun. Ja, måske. Hvis det var en, en rejse ind, i, at man kunne, skulle lære at forstå uh, politik uh, på en, en måde, som, uh, som måske ikke når almindelige mennesker til hverdag i den dækning, Øh, vi vil ikke gerne Det tror jeg egentlig faktisk. Det er der ikke nogen skør idé. Hvad tænker du men, om det, Anne? Det er altså, at, at når man laver sådan nogle programmer, uanset hvor der er, så skal man jo have nogen, der ved det, der kender til det, for at kunne lave det rigtigt, og hvor man de rigtige eksperter med, for at kunne gøre det rigtigt. Og det er det, vi har på de her programmer, og det er det, vi nu spørger meget konkret til det her program. Det skulle vi selvfølgelig også have her. Øh, Pelle, du skal eller, have, have Nå, altså, man vil jo aldrig nogens... Det vil, har jo ingen gang på jorden, det der. Man vil aldrig nogensinde lave et politisk magasin med en vært, som ikke havde forstand på politik. Du vil aldrig lave et fodboldprogram med en person, som ikke havde forstand på fodbold. Det er kun lige her, fordi det handler om... Om, om noget så forholdsvis abstrakt og hårdt som litteratur. Og så vil man gerne lokke folk ind i det, og så finder man en stand-up-komiker, fordi alt kan løses med en stand-up-komiker, det har sig i løbet af de sidste 10 år. Ikke? Altså, mm -hmm. lad os få en stand-up-komiker på, så går det sgu nok alt sammen, ikke? Og så synes de også, det er sjovt i anden klasse, fordi de har set ham i fjernsynet på TV2-sulu, ikke? Det virker lidt, som om det er det, der er strategien. Og jeg synes, det, det alt han... ikke, den er særlig køn. Ja, Det, det handler om, ja, det, det, handler om her, det er jo at have en dygtig for et program en dag eller en vanvittig dygtig formidler, som faktisk spring, rammer rigtig mange. Altså, det, det med at stå i spidsen for sådan et program, og kunne have en naturlighed, og kunne øh, hjælpe seerne igennem den her rejse, det er, når man både skal møde eksperter, og man skal møde aficionater, og man skal møde ja, forfattere selv, som vi gør her. Altså, det er virkelig en, en kunst. Det er et fag i sig selv, og det er Mikke dag bare rettende dygtig selv. Men... Øh, så jeg er rigtig glad for det valg, og jeg synes, man gør det glimrende. Henrik Pahl, man kunne vel også sige, ja. at i historien om, om Danmark, der var det jo faktisk heller ikke en historiker, der var programmets guide igennem Danmarks historie. Det var en skuespiller. Ja, men altså, der var det jo på en anden måde, ikke, vil jeg sige. Og, og det... Altså, jeg, jeg synes ikke, du kan sammenligne de ting umiddelbart, fordi der var han jo mere sådan en slags turguide, der, der viste rundt. Ikke? Her der, der er der jo tale om, at han er i dialog med forfatterne, som er producenterne af det litterære, ikke? og hvor det i virkeligheden, det er jo også det, altså det i virkeligheden det, der pisser mig af, det er, det her handler ikke om litteratur, det handler om forfattere. Altså, det siger det jo også med, at folk skal vide noget om, om de kendte forfattere. Ikke? Hvor, at det, som jeg har hvad med at få dem til at vide noget om litteraturen? i stedet for at vide noget om forfatterne. Altså, alle ved for helvede, hvem H.C. Andersen var. Han kom fra fattige kår og var søn af en skummer og gik til balletten og ikke kunne danse osv. Men, men øh, det eneste, der var interessant i programmet om ham, det var, at man henledte opmærksomheden på hans roman Improvisatoren, som, som er et, et, et, et overset øh, mesterværk i dansk litteratur, og som stadig læses i Italien, som de sagde. Det er åbenbart et øh, Men Men der var det interessant, ikke? Fordi der pegede den direkte ud på litteraturen. Det synes jeg ikke, det gør ellers. Altså, der var meget få citater fra Dantorels fantastiske kriminalromaner. Der var bare sådan en konstatering af, at han var fantastisk. Ikke? Som jeg skriver i min tekst, I fik sagt tusind gange, han var fantastisk det ene, fantastisk det andet, fantastisk det tredje. Men vi fik ikke eksempler på, hvordan han var fantastisk som fantastisk litteratur. Og det er det, jeg savner, fordi jeg elsker litteratur. Og jeg synes, det ville være fedt, hvis man tog fat ja. i det, litteraturen ja. kan, i stedet for det her klappe-kage-dramatisering. Og det får du lige lov til at forholde dig til her afslutningsvis, med dem. Altså, jeg vil bare sige, at hensigten med programmerne er at skærpe folks øh, interesse for litteratur. Og jeg kan bare sige, at efter vores programmer, altså det findes nu så, at Wikipedia som en, et anlæg til at se, om de egentlig har midtet noget. Altså, bliver folk mere interesseret i litteratur? Tove antallet af folk, der bliver ind og på Tove er normalt ca. 500 gange, og det er set til over 8.000 opslag efter vores program på Tove Det samler samme den naturale, fra 500 opslag til 5.000. Så altså, når noget siger mig, at vi har fat i den lange ende i forhold til formidling, så kan det godt være, at de her tal, ikke er pjattet med dem, men det, er, det synes jeg taler faktisk viser at det er der andre, der er. Og jeg håber da, at vores session med at få folk interesseret, og så at gå ned på biblioteket og rent faktisk låne de her bøger eller købe dem selv, at det også lykkedes. Men jeg tror bare på, at interessen for forfatterne, de gode historier, der ligger i forfatterne, og den korte ja, vel introduktion til deres litteratur, det er bare noget, der har virket, og det er noget, der vil, og det tror jeg godt. Og Henrik Palle, her til allersidst, det her er ikke et udtryk for, at øh, den belæste mand for politikken bare har det lidt svært med, at øh, hans stofområde, hans avis -stofområde bliver bredt lidt lidt mere ud til Overhovedet folk. Overhovedet ikke. Altså alt er velkomment, og det her er sådan set også velkomment, fordi at selv et, et, et, et, et så skæbagtigt og synes jeg er forfejlet forsøg som det her er bedre end ingenting. Hvis bare det får litteraturen ud over rampen, så må de for min skyld altså sprøjte den ud af romolys, de har stukket op i røven, hvis det er de det de, der <laughs> sige tak til dig Henrik Palle, for at anmelder på politikken og til dig Mette Offenberg, programredaktør på på, på DR med ansvar for uh, programserien vi taler om her. Og så vil jeg lige beklage over for lytterne at, at du var igennem på en lidt dårlig uh, telefonforbindelse fra Venedig, hvis jeg har forstået rigtigt. Men i hvert fald tak til jer begge to. Ja, det ikke. Ja. Tak for det. Du lytter til Radio 24 /7. Nationen er Ekstra skal vi kalde det forkædrede kanal til Folkedybet. Det gode selskab, så de rigtige holdningers yndlingservation. Og nu bliver der endnu mere farves over, for Nationen kommer snart som tv-kanal. Vi er i gang. Jeg er i gang, og det mand, der er egen drift, har taget ordet, er Thomas Harder, redaktør på Nationen. Velkommen til. Øh, Tusind tak Sådan hånden på hjertet, øh, inden vi nu går i gang med at tale om jeres øh, nye projekt. der må altså ikke bare helt ordentligt spørge dig. Almindelige menneskers kvavulantiske og ukvalificerede meninger, er det egentlig bare stærkt overvurderet? Jeg elsker det. Jeg vil sgu langt hellere høre nogen, der siger jeg, end alle folk, der siger man, og vi, og dem. Øh, jeg synes, vi på nationen har fået gang i noget utroligt fedt. Vi har sådan 170.000 danskere, der er registreret sig. Vi får en 6, 7, 8, 9, 10, 12.000 kommentarer hver dag. Vi laver afstemninger med 100.000 vis af folk, der stemmer. Altså... Folk kan komme til ordet. Det er rimelig let at skrive en kommentar på nationen. Og vi synes ikke noget er ukvalificeret. Vi synes faktisk det meste er kvalificeret. Mener du, øh, du, mener du virkelig Jeg det? mener det fuldstændig ærligt. Og jeg vil langt hellere høre en, der skriver idiot øh, til en politiker, end en, der skal bruge en halv time på at sige det samme. Altså, jeg synes, vi sidder derhjemme og hører så mange debatter hvor folk tænker, hold nu kæft, kom nu i gang med at snakke, ikke? fortæl ja. os noget nyt. Ikke? Men, men Thomas, hvad er det ny, eller sådan, det konstruktive i at sige uh, idiot til en politiker? Altså? Det er vel ikke noget, som egentlig gør noget som helst fejl altid i debatten, er det det? Jeg tror, at hvis nok mennesker siger idiot til en politiker, så kan det være, at han begynder at lytte efter. Og det kan også være han eller hun, som Palle sikkert ville have sagt det. Uh, måske begynder at korrigere lidt, hvorfor er det, de råber idiot af mig? Uh, gør jeg noget galt? Uh, nu, når vi lige taler politikere og hvorfor de skal lytte. Jeg havde en debat forleden dag om øh, Life Mikkelsen fra Liberale Alliance. Han havde skrevet læserbrev om, hvad der var sket med hans troværdighed, da han trådte ind på Christiansborg. Han var selv meget troværdig, før han blev valgt at skulle ind på Christiansborg. Og så går han ind ad døren på Christiansborg, og så skraber han bunden af troværdighedsmålingerne. Det er politikeren, der ligger dernede. Det kunne han ikke forstå. Det prøvede vi så at lave en debat om på Nationen. Der var desværre ikke nogen, der gad ringe ind til mig, mens jeg sendte live. Men der var en 8000, der deltog i afstemningen. Er det politikernes egen skyld, at de blev opfattet som utroværdige? Eller er det journalisterne? Det var det, live Mikkelsen pegede lidt på. Ikke? At det var journalisternes fokus på den evige konflikt, der var skyld i det. Men det var det ikke. Det var 90% mente, at det var politikernes egen skyld ud af de 8.000, der deltog. De ligger jo også i, i troværdighedsmålingerne lige under journalisterne. De har jo faktisk undergået os her for, for ja, vildt nok. <laughs> ja. Imponerende. Men, men lad os lige prøve at høre, uh, i forhold til, til jeres lancering af Nationen TV. Altså, hvad er idéen? Skal vi ligesom have et webcam til folk, der sidder i deres underbukser i kellerne? Øh, det, det kan vi få med tiden. Nu starter vi stille og roligt med at, at give folk mulighed for at kunne ringe ind og debattere det emne, som en artikel, en debat nu går på. Vi har en 4-5 styks debatter på Nationen hver dag. De tager udgangspunkt enten i et læserbrev, folk har skrevet, eller en opringning til mig, og sendt mig nogle linjer, et billede, noget dokumentation, så kontakter jeg nogle ansvarlige det kan også være, at jeg ser en stor debat, der kører et eller andet sted på øh, en anden medie øh, med kommentarer på osv., som jeg så bruger til udgangspunkt for en ny debat. Så vil vi prøve at åbne for at folk kan ringe ind, og i stedet for eller samtidig med, at de skriver de her kommentarer, som vi altså får solidt mange af på, på Ekstrabladets hjemmeside, øh, så vil vi også gerne have noget mere lyd igennem. Nogle kan ringe ind, de kan sende billeder, de kan sende videoer. Og... Vi, vi, vi starter stille og roligt. Jeg sidder mod alene. Jeg kan gå live, når jeg har lyst. Poul Madsen, min chef, han er også sådan en lille smule nervøs over, hvad det her kan bruges til, og hvor det ender hen. Øh. Men altså, Ekstrablad er et stort sted. Der er op mod en million danskere forbi Ekstrablad hver dag. Øh. Vi vil godt øh, høre noget mere på dem. Vi vil godt tage dem alvorligt. Men, men, men Harald, nu, nu er det jo sådan, at når folk skriver på nationen, så kan jeg jo gå ind og fjerne indlæg. Der, der er så nogen, der har indtryk af, at det sker ikke så ofte, som det ja. burde ske. Men lad lad, os, lad den diskussion ligge. Når noget kører øh, på live... Ja. Øh, så kan der jo ske øh, mange festlige ting og, og, og noget, der er ikke? Øh, Der kan også ske noget, der er ufestligt. Øh, så kan jeg trykke på min stop-streaming-knap, øh, hvis nogen begynder at komme med det stedet mortrusler og opfordringer til det eller og det andet. Øh, og så hopper vi bare af så starter jeg igen øh, en live-udsendelse. Jeg, jeg kan det hele der. der er, jeg tror, der er et forsinkelse okay. på sådan en live-ting, når jeg sender ud. Og så er det i mit system, og så er det ude hos en leverandør, og så er det... Altså, det går rundt. Så, der. Du har en dødemandsknap? Jeg har, ja, en dødemandsknap, en øh, knap eller hvad vi skal kalde det, øh, men, men altså, igen... Vi skal ikke være så super bange for, at folk de bruger ord som idioter og latterlige og spasser og rige svin og hvad ved jeg. For det er altså sådan, folk taler. Det er også sådan, I taler med hinanden, når I ikke lige er i, hey, i radio. Det og Korto, vi taler ufattelig høvisk, når vi ikke er ja, det, det, det kan jo. jeg lige så godt afsløre. Men, men, men du er jo egentlig nok, så vi kan se, den eneste, der, det er jo et synspunkt, du står ret alene med. Alle andre i Danmark og de fleste også udenfor Vi jo korser sig ved at, at gå ind og forsvare, at uh, herrefrue uh, Danmark, for at tage den, den gængse kliché, får lov til at komme med deres kraftudtryk og blive, endda blive legitimeret i de landsdækkende medier, og i de ekstrabladede tilfælde de mest læste af slagsen, ikke? Det ved jeg sgu ikke, om der er nogen, der har så meget mod. ærligt talt. Altså, jeg, jeg tror øh, faktisk, politikerne i Danmark er rimelig åbne over for den øh, måde, folk, almindelige mennesker, taler på. Øh, der synes jeg, vi har det ret godt i Danmark. Øh, der er andre lande, der har større problemer, som lige nu, oplever kæmpe problemer øh, med politikerne og ikke kan danne regering og øh, ingen troværdighed, og det sejler løs. Ikke? Der må jeg sige, at der har vi det faktisk rimelig godt i Danmark. Øh, og jeg kan så godt se, at der er nogle idéer om, at folk skal straffes derude for nogle mere, øh, hvis man begynder at injuere noget og anklage folk for alt muligt, de ikke har gjort, øh, synes jeg, der har været politikere fremme med her. Altså sådan nogle kommentarer ville i forvejen blive slettet. Øh, på, på nationen, altså ud af de der øh, tusindvis af kommentarer, vi får, der sletter vi det et par hundrede om dagen. Altså, man kan ikke bare skrive, at Thomas Harder han er dømt for det ene eller det andet, eller han er den ene. Altså, så, så, så sletter vi det. Øh, men man må godt skrive, at jeg er en kæmpe idiot. Men bliver det aldrig, Thomas Harder, nu beskrev du, hvordan du sad med det mutters alene. Øh, og, altså, jeg vil synes, det var super hårdt arbejde at have, at læse så meget, siger for egen regning, bullshit. Øh, altså jeg sidder alene med nu her, publicerer på Nationen øh, på Ekstrabladet øh, og jeg sidder alene med det her TV øh, men jeg har jo en stribe mennesker der sidder og sletter kommentarerne altså jeg sidder ikke og læser kommentarerne igennem jeg sidder og laver nye debatartikler ud fra hvad folk skriver jeg kan jo se en kommentar der er blevet voted op som den mest på kollega. hvis der er noget sjovt i den, hvis der er en ny vinkel hvis der er et, et forslag, et bud på et eller andet en god historie der, så kan jeg godt lave en ny historie, skriver Henrik Kuh fra Nationen. Altså, det er sådan, man... Det i ku fra Nationen. Hvis han ikke er blevet smidt ud på grund af uhøvigst tale. Altså. Øhm. Og det, det er ikke... Jeg synes, det er så fedt at se, hvordan folk, de sidder og har et fællesskab og diskuterer med hinanden og kommer hinanden i møde og hælder hinanden ned ad brættet. Men hør lige her, Thomas, er, er jeg meget åndsafgat, hvis jeg nu stiller følgende spørgsmål? Du virker som en begavet mand, øh, som skal henslæbe din arbejdsdag med at læse... Så mange kværulantiske udgivelser. Hvordan kan du holde det ud? Jamen, jeg er flad af grin, når jeg sidder og læser de der kommentarer. Altså, det er så fedt. Altså, og folk. Så, så kan det jo godt være, at der er nogen, der stikker af i en retning, der ikke har noget med emnet at gøre. Øh, men det er jo også spændende. Altså, folk, det, du snakker med på gaden eller i toget, øh, er jo altid spændende at høre på. Jeg er sådan en type der, der går ikke to minutter et eller andet sted, hvor jeg er, så falder jeg i snak med folk. Altså jeg elsker det. Mm. Jeg elsker folk. Øh, og jeg synes, vi skal... Det skal vi alle sammen tænke over hele tiden. Altså, hvem er det, vi laver historier for? Hvorfor er vi sat i verden? Hvad er det 24-7 gerne vil? Hvad er det ekstra ekstrabladet gerne vil? Jeg vil vild gerne gå på arbejde og føle, at i dag har jeg hjulpet en eller anden. Gerne flere. Øh, med at komme af med noget. Okay. Øh, I en kamp mod systemet, eller en bank, eller politikerne, eller hvem fanden det end kan være. Men har, har der er alle meninger lige gode? Er de al, alle som nogen, man skal bide mærke i? Jamen du skal da, så snart at nogen siger noget, så skal du da prøve at gøre dig umage for, hvad er det, de siger? Hvorfor siger de det? Hvad, er der noget, vi kan hænge deres udsagn op på? Er der noget fakta et eller andet sted, der støtter det? Er der noget, der går imod det? Øh, det... Fortæner alle mennesker, der. Øh. Og jeg synes, vi er blevet rigtig gode i Danmark. Øh. Ja, nej, det, igen det der, jeg synes faktisk, Danmark klarer sig rimelig godt. Men vi har også et eliteproblem i Danmark med hvem, der har adgang til at tale. Hvem, har, hvem bestemmer hvad? Altså politikerne og journalisterne, som er fylder alle medier hele tiden øh, og stjæler folks tid. Uh, uendelige, men nu, altså vi, vi, vi er der hele tiden, ikke? De kan jo mig ikke åbne noget som helst, uden at den ene mener det ene, og den anden mener det andet, og foreslår bla bla bla. Hvor de almindelige mennesker er henne? Dem skal vi altså lytte til, hjælpe dem frem. Uh, og jeg synes, jeg kan se masser af eksempler på debatter, vi har taget på nationen for år tilbage, som så har en eller anden tid, så tager det et halvt år, et helt år, to år eller noget, så når det frem til politikerne, og, og, og så sker der noget. Stille og har du, roligt. Har du et eksempel på den? Jamen, øh, nu, nu i dag har jeg, eller her i weekenden har jeg været meget optaget af den her dom i højesteret i torsdags, hvor øh, fem dommer beslutter, at en eller anden mand skal udvises. Og han har en baby i Danmark og en dansk kæreste, og forsvaren siger, at det er helt vildt skift, der er sket her. Jeg vil tro, at jeg har læst ikke under 10.000 kommentarer i min tid på Ekstrabladet, der hedder Hvorfor beholder vi de kriminelle og sender de gode ud af landet? Jeg har bragt hundredevis af historier, fra søde og rare danske mænd, der er blevet gift med en eller anden udlænding, som ikke må leve i Danmark, og den bliver udvist og skal hjem til det ene eller det andet land, og imens så har man øh, nogle ikke-statsborgere, der har begået en masse kriminalitet, som får lov at blive i Danmark. Nu laver Højesteret så det skift her, forsvaren for ham her, der bliver udvist, siger, at det er et vildt skift, de må have lyttet til politikerne. Så tænker jeg, ja, og politikerne har lyttet til befolkningen. Og jeg har haft en masse overskrifter, der hed, og det er så nationen måde at skrive det på, vi beholder affald og smider guld ud. Og så kan man sige, at det er nationens skyld. Det er også nationens skyld. Jeg ved ikke, om Henrik Sass også har fulgt med i de... Altså, der er mange i Danmark, der gerne vil legalisere hash. Øh, tør han skrive det, fordi det er en folkestemning? Vi har haft omskæringsdebat på nationen i 5-7 år. Det er tre år siden, jeg havde en muslim igennem, øh, også sendt det noget, noget direkte, faktisk. Han var rigtig ked af, han var blevet omskåret. Ja. Øhm, men, altså, men, men hør her, de skrev også på at nationen, at øh, de skulle bare kaste sig øh, ind i en celle, og så skulle man smide nøglen væk, og sådan nogle ting. Altså, det, hør her, ja, det, det må man godt mene. Jo, jo. Men, men, men mere for at sige, det er jo, skulle der ikke lige kvalificeret alt sammen? Jamen, der er sgu da lande, hvor de smider folk ind i en celle og smider nøglen væk. Altså, der er et lande, hvor der er dødstraf. Altså, jeg vil ikke kalde... Altså, du, du må argumentere for, for, hvad du mener. Hvis du går ind for dødstraf, må du ikke bare skrive på nationen, han skal bare dø. Man må godt skrive, i den her slags sager, der synes jeg, man skal overveje, om Danmark ikke skal følge USA's eksempel og indføre noget dødstraf. Eller i andre lande ville man have nok have gjort sådan og sådan, ikke? Men, men hør, bare, bare helt kort, øh, har det, både du og jeg er, øh, har en fortid på berlindske tiden, ikke? Oh, DM, eller... Jo, ja. men jeg vil faktisk også gerne helt der tilbage til. Øh, fordi det var når man ville have sine, øh, sine synspunkter ud dengang, så skrev man øh, pænt og ordentligt et læserbrev til Berlindske, som så øh, underkastede en eller anden redaktionel vurdering, og det, man selv synes øh, på Berlindske var, var det gode, og, og de, de relevante øh, betragtninger, det blev så noget trygt i avisen. Havde det et eller andet for sig? Jamen, det gør vi jo stadigvæk på efterbladet. Og mange af de gode debatter, der kommer på, på nettet, og som jeg også vil åbne for telefoner på, det er jo også folk, der har siddet derhjemme og brugt 5 øh, minutter eller 5 timer eller 5 dage på at stave sig igennem og skrive et læserbrev til mig. Jeg får jo... Jeg vil sige, jeg får fra alle mulige mennesker. Jeg får fra atomfysikere, der ikke kan komme til ord i ingeniøren. Jeg får fra førtidspensionister, der ikke kan stave til IP. Altså... Øhm, og alle har sgu mulighed for ret hurtigt at komme på forsiden ekstra ekstrabladet og komme til ordet. Og så laver vi en afstemning, der siger, har Iben pointe? Og så i løbet af 10 minutter, hvor der er 1000, der har stemt, så kan man se, det har Iben, ikke? Mm. Tom, og det vil jeg også gerne hjælpe Iben med at forstå. Øh, ved du hvad? Altså, alle mennesker, der bor med skimmelsvamp, har jo skrevet til mig efterhånden, ikke? Jeg tror, jeg har 10.000 mails fra folk, der har problemer med skimmelsvamp. Og vi må bare sige, hvor du hvad, vi er pisselige så <laughs> Altså, lever med din uh... så Jeg skal egentlig høre, det er jo, det er jo ret unikt, altså, det community jeg er skabt med Nationen. Altså, alle mulige andre medier har jo også forsøgt at lave en, en eller anden form for blog-community eller forskellige andre ting. Det har aldrig gået så godt. Nej. Men Nationen lever jo og har det, har det virkelig godt. Hva, hva, altså, hvordan fik du egentlig ideen til at lave det format, som Nationen er blevet til? Det er det blevet til, lige så stille. Altså, det starter for 10 år siden med egentlig at være sådan en slags case værktøj, hvor Ekstrabladets hjemmeside tænker, at hvis vi kan få folk til at give os nogle kontaktinformationer, så kan vi, når der er en massefyring i PostNord, så kan vi skrive ud til dem her og sige, at der nogen, der kender ind i PostNord? Og så har vi en case lynhurtigt. Så åbner vi for kommentarfunktionen, samtidig med at vi lukker vores EB-blog univers, som blev noget værre had og, og så vokser det lige så stille, så begynder vi så at lave nye debatartikler ud fra hvad, folk, hvad læserne stemmer og hvad de skriver og så kan folk se, at jeg kan skrive det og så er jeg skulle i overskriften på ekstrabladet lige pludselig øhm. altså, så, så det er jo noget med at tage folk alvorligt og det, det er fint nok, hvad du siger, det er egentlig lige meget om der er stavefejl om du kommer til at bytte om på et ord, hister piste vi kan godt bruge det, vi vil godt lytte på dig Thomas Harder, øh, redaktør for Nationen, tusind tak fordi du kom forbi, og nu er du snart øh, tv-stjerne, det bliver spændende. I kan bare følge med dig inden allerede, gå ind på ekstrabladet.dk, der er masser. Hej. Du lytter til Radio 24 /7. Ja Henrik, øh, i sidste uge der talte vi jo lidt om, hvor, hvor grundtræt du var af kronprinsens fødselsdag, men, øh, men nu kan jeg jo simpelthen forstå, ikke mindst på, på hårde beskyldninger, der bliver rettet mod dig af Lars Trier Mogensen. Der er også været herinde på Radio 24-7 ude på gangen, at du faktisk er du royalist. Hvad, arh, hvad er det, for arh, Små slag, små slag. Altså, det, jeg, jeg kom bare for skade og sige i går, at jeg faktisk synes, at øh, kronprinsesse Marys tale var okay og mere end det. Og det har så indbragt mig vældig meget hån øh, fra øh, visse... Øh, hardcore republikanere, til hvilke jeg sådan set også regner mig selv, men... men det har men, været et brand, du har bygget op ja, igennem de ja. sidste ti år, hvis ikke jo, mere, jo, at jo. du var republikaner over alle jo, republikanere. Men, men, men ret skal være ret, og jeg synes, hun slap øh, ret godt for den der tale, øh, kronprinsesse Mary, og det er også derfor, jeg så spørger, øh, hvad sådan skal alle de der øh, læflende hofreporter gøre nu, fordi Mary holdt en fantastisk tale, men det har de jo kaldt alle taler så middelmåde jævne Øh, taler, som som holdt, hvor han er ved over hvert andet ord. De er også blevet kaldt fantastiske, så, så det de siger bare noget om, hvilken inflation der er gået i øh, uren. Men, men nej, lad være med at mig som øh, monarkist, øh, bare som en mand, der godt kan øh, rose en god tale, når han hører en. Men jeg synes jo, det er værre med, nu så jeg sad jeg og så, fordi det er jo for os republikaner, er det er jo en pligt at følge med i, hvad der, hvad der foregår. Der, der, der kunne jeg jo så høre, at øh, i TV2's til væg sending for om dag, hvor Ulla Terkelsen indgik i panelet, at der erklærede Ulla Terkelsen på et tidspunkt, at danskerne er, har ingen benåelse over for øh, de kongelige. Og det synes jeg jo nok er noget af en påstand. Ja, det var baggrund Det var fordi, at, at øh, prinsen kommer kørende i, jeg ved ikke, om det er guldkaret men i hvert fald kommer kørende gennem en folkemængde, ja. Og så sker der så det, at folk, de råber ikke... Øh, hey, de råber de råber deres, hej Frederik, de råber hej, hej Frederik, i stedet for deres højhed. Jo, ja, det, og, jo, og, og, er... og der, der er det jo så, at øh, Ulla Terelsen underbygger sin påstand om, at der ikke er nogen benårelse med, at jo, men, hvis, der, hvis der var benårelse, så havde de jo stået derude og råbt, deres kongelige højhed, kronprins Frederik, men nej, man ser det ikke rigtig for sig, vel? Nej, nej, nej, nej. Og man vil sige, der var jo også, altså der var jo faktisk også, jeg sad og så en lille smule af, der var sådan et... et show for Royal Arena, med, hvor der var diverse rockmusikanter og stand-up-komikere, der var i øvrigt Søsselin, som valgte igennem ah. igen, som en, en, en afdanket uh, hoffotograf. Det var ikke helt, det var ikke helt optimal. Det du i øvrigt, at, at der var jo temmelig meget airtime til de fire øh, børn kompanse. Det var der. Ja, der var nemlig ja, Nå, de, de vi, var der. De var øh, utrolig søde. Det ja, må vi jo sige. Det er super altså, super det er sådan noget det smelter sgu også mit uh, mit eller uh, også også uh, ikke praktiserer en rap. Ja, det gør det lidt. Okay, okay. Så så, øh, så øh, nu de no. unge, det virker. Det er vil frem til at de der børn talte jysk. Jeg er jo selv jøde og det, det varmer jo også mit hjerte, at øh, kroneprinsens børn taler, taler jysk, men, men, men hvor bokker kom den lige fra? Jamen, at man forestiller sig vel umiddelbart, at, at det skyldes måske nogle, øh, nogle ansatte i form for barnepiger, men om ikke andet må vi da konstaterer, at der for monarki... Kronprinsen kører rundt med sine børn på lastcykel hver eneste dag og laver altid havregrød til, til børnene, så det kan ikke være noget med barnepiger, det nægter jeg tro. Jeg ved det ikke, det kan selvfølgelig være jyske venner, men om ikke andet for mig at se, er det en indikation på, hvis vi får kommende monarker, der taler et godt gedin tysk, så er der trods alt håb for kongehusets fremtid i Danmark. Det var alt for, hvad vi havde i ugens Q&A. Lyt med igen næste mandag kl. 13.05. Tak fordi du lyttede med. Hej.